هر هر کله جوړه سي دي دواله مجمع بايلهما زائد جمع کې دوه اغه دوار وتا نسيا يركه دي دوالو هوتهما ميه دي دوالو بس غړ اوله ګولا امه يرشو فتح ذا سبيله ووني ولا دغه مې لار خبل په بحري په سمندر کې سربن سورنګ تباز يو سورنګ ځان شو فلما جاوازا دا ما یکرا پاسی دا تلو هر کلچی ور تیر شو دا دوالا دا مجمع البحرین بحرین قال وی وی موسیٰ علیہ السلام لفتاہو اگا خبر خادمو زوانتا آتنا را کمنتا غداعنا اگا خوراک زمند صبا او گشم لقد لقینا یقینا من خو یوزایشو من سفرنا دا سفر زمند حازا چی دا سفر دے سسر یوزایشو نسو باس تڑیوالی سران نسو باس تڑیوالی سران نسو باس تڑیوالی سران بازی خلق مانا غلطا کئی سوئی لقد لقینا یقیناً ملاوش منتا من سفرنا دا سفر زمننا حاضا چی دادی نسو باس تڑیوالی فائلی ده دا غلطا دا نسو من مفهول لی لقینا دا پارا لقد لقینا اولا تبگوری چی دیسن ترچبی کئی نو پتا بیو لگی دا دادا چی د او گنا دیوی خوست نازد خود تقریر یو کن کیس پیجنه کین پیجنه پیجنی آقا سوک چلو بی عبارت وی او ترجمه کنو بس دی پیجن دلشوی و منگا خوایو نا قا لقن لقینا یقینن من خو یوزایشو من سفرنا ده سفر زمنگنا حاضا چه ده سفر ده سسر یوزایشو و میلاوشو لسوا شو ریوالی سر استرشم ده دینا رستو قالا اوی چا اغازوان ارائیتا آیتا, آیتا خبری ایزا ماهو پیغمبر او, او استازا ایز اوائینا کم وقتی جمان تاکیالا گولیوا ایلا سوکرتی اغا گردیتا فا ایلی یقیننما نسیت الحوتا یرکره وی وما انسانی ہو او نو یرکره دا غمیلر زمانا ایلا شیطان ہو مگر شیطان حالکا شیطان یہ رول کئی او که نا نسبت زکر ده تاو که چه ده پا داستی کار خوشحاله چه ده پیغمبر تاو ده خادم تاو ده عالم تا تکلیف ارسی نو تاواره دو افدیم خوشحاله کیجی ان اذکرهو دیرکرهو زمانه دسو دیادولو زمان غلره چه تا تا یاد کم واتخذ سبیلهو انی اولیو امیخ پلالارو فی البحری پسامان درکی عجبن ناشنا ناشنا ما ماور تکتل قال اوی موسیٰ علیہ السلام ذالکا دخکا ما اغضای دے کننا چی اومن نبغی چی منگ لٹاو فرطد دا واپس شدادوالا علا آثار ایما پخپلو قدمونو قصصا بیان کونکی تو بل سرای خبری تری کولی روانو واپس بیا فوجدا فزو منتدی دوالو عبدن یو بنی من عباد الہ کہ زماذ بنیان نو لا بالیا بنی ملکانو خپل بی پلیاو زوی د ملکانو او د یحیس په اولاد کې د نوح علی السلام بالی ادم وکا او کنا او لبی لقب خضر خضر ولی ورتوی چې کوم ځای باندې سو افا بسیدو هغه ځای بل لا شین ک روได لقب ده اتاینه او ورکلونګ غتا رحمتان پیغمبري دې کې دوه اختلاف ول دي آيه دې ولي الله او پیغمبرو صحیح القدار چه دي پیغمبرو دې اختلاف د دې اوس مردو کې ژوند لري لو صحیح القل لمحققین العلماء دار چه دي مرد سوفیان او پیران وې ژوند دې او سدلل و, و, و سره جستخه فَوَجَدَا فَذُمُن تدی دواډو ابدن عب... یوبن ادم من عبادنا چدا بن یادبو سماد بن یانونا اتایناه ورکړمنګتا رحمتن پیغمبری من عندنا زما زما د طرف واعلمناه قذلهمنګتا ملذنا دخل طرفنا علمن یو من علم چې خاص علم عارف علم الله و امام موسی علیہ السلام تلو ور کړي باطینی علم باطینی معنی پټ دغهمو دغهبو په کارو دوه ما په یا کړو پرې خبره پوری کړي وې الله وې کنه له تو بل پیر بل اولادان شي ویلي چې باید یې پردا د قران او سنت ته ساجتیش ته ده خو د ذات په یا کړې وله ته پیغمبري اګه خو خلای وي ما پویا کړو لاته واخی کړی دا رضا دي پیران شته او نو کنه په پټو پوئې دي وې حاضر ته علم نور کړو خوای ور کړو خو چا الله <سؤال> تاته ذر کړې نه رتو دې دا دعوا کوي له مرزيانو سره چې نور شي دې بټاته دا خبرې دی خپل شه به پتا ثابتې چې ګور زمنه دې بولانه ايل پرېدا زمنسان لايل اب دې لا نذا د شر خبر مکو د دیقیت خبر مکو وا او کله ما تاکه قران و سنت اللہ را او سنت الله علی غلی دی او غله دا علم ورکړو ا کتو واجب الملۃن نو ٹھیک خبر ده روز بدل راځي او محکوم تاسو ویلو فقد اعتیناک ملۃن ذکره تا ته ما نه خپل طرف نه پن قران درکړی هه یک ځان ندی کی وتا دوه را راجو کا کای خه ودا علمی لدو دی او کله قران او علم لدو دی خدای په خبر تاوار کړې او تعالې نه ذکر چې تو اچھا دي قال له موسی او ياغه ت موسی عليه السلام حل اتبهुका زغتابیداری کوم شاگردي کوم ستا على پدیش احشارت ان تو علمانه چې تبخایما تا مما داغینا علمتا ستا ته خدلي شې د الله ذ طرفنا روشدل پويا قال اوې حضر انکا بیشکت چی لانتا ستویعا چھری طاقت نلری ماہیا ما سوبرند ٹھنگی دو زچی کمکارو ناکو ما نو آغی بانستا علم نشتے آغا علم مال اللہ را کرنے آنو آغا بستا دا شریعتنا پزائر کے خلافی نو تا وسط پا گیٹن چی وکائیفا اتبا سنگ صبرو که علامه پاغه لم تحطو چه تارا گیرواله ندکره بیهی پاغه خبره دا حیثیت دا خبر نا تا تلا ندی خود دلی قالا اوی موسی علی السلام ستا جدونی زرده چه تبا ما عمومه انشاءالله کالله غواری صابران تینگیدون که استا پا خبرو پا کارونو ولا آسوی زبنا فرمانی لکم لکستا امرن یو یا نکار عداب ورتوس بیانهی حالوی حاضیر اوساالی سلام ته ف تبالی ک چې تمما پهې روان شوي فلا تس الي ته زماله تپوس م کوو انشي ان په باه دسه کار کې حته ترد پورې به تپوس نه کوي او سا چې زبیانو کوم تا ته من هو د هغېنا زییک را د پند خبرې اوله پند خبرې زه ته کوم اوستال د مخکې تفوصره به کوي چې کلهېد ورتی شي سړ او تپوس کومه فان فلهقال صفاری علمي شورو شووي دا واخ کی آداب واخا توتيہ توحید کې خودیشو فلطلقا فسروان شو دا ادوالا الکا فتح خیر کړل دي زالچي اته شو ا سمندر ته او دانګلو ا بیسه جواندل نه نه بس خبره کو دا زوارو کنه اهو خادم مصطبا وصرا فلطلقا روان شو دا ادوالا حتا تردی پوری زارا کی با کالا چی دادوالا شو فی صدیلتی پاکشتائی کی خراقان سی رکرادا کشتائی لرا حضر علیہ السلام تختیتی ہوئی استلا قال اوی موسیٰ علیہ السلام حالا که تختی استلخو نقصانی شئنه دے چی پسامندر کیو باتی نو خلق بزرگی کالا ردنا خودی دالی سکارو که قال اوی موسیٰ علیہ السلام اخرتا آیتا ترکدا کشتائی لتغرقا چه انجام داشی چه تر ڈوبکی احلاحال سوارد دی نا کشتا احل سو کی سوارد لقن جئتا یقیناتا خورات لوکرو شایئند آسے کارتا امراج دیر عجیب دی دیر عجیب کار دیوکو عجیب اور تولی ہوئی کشتا ایسی رشوا وہ بہتا نرازی سا عجیب کار دی کڑے دی قال اوی حضر علیہ قال اوی حضر علیہ السلام علم اقل آیمانو ویلی تاتا انکا یقیناً تو لن تستطیعا چرنی طاقت لر نلری ما یما سرا صبران لٹھنگی دو لما فکارونو خماتا تغیلو چتنشی ٹھنگی دے قال اوی موسی علیہ السلام لا تو آخذنی تمنی و مال را بما پاګې نسي تو چې ما ير کړې دي تا خبره مې را وځهب حسد ملي دي کړې ولا ترېقني اما جو تپما بل امرې زما د سفر او طالب د طالباینا اسرا څنګه د ما په سفر متهنګېګا د ما په سوال جواب متهنګېګا دا چې شاګردیا سره استاد ته وې لوبیا د لا فشي فل فلقات فثروان جدا دوالا حتا تر دې پورې زالقيا کلچ يوزه شو د دواره مخامخ شو غلامن او سړی سره بعضي وې اهلکو نه بالغ او حسین قلداده چې غلام مطلب څه ده بالغ نوجوانو فقط له اوجه حذر اغلرا وی دیو زمکه لاره پرې دو دا درنګ په سره ولا ګاټه را پرې خو تی بیا قال او ابو صالح سلام اقتلتا ايتا وجه لفظ او لفظ د اصل زكياتن گاغا پاک تے سنگ پاک تے بے غیر بغیر دو وجلو دو بل نفس لرا تو خود جارتا مارک ندے کرے ازینائی امنا نا کرے چی شادی شودا لے امرتد شوی امنا ندے نا پاک تے وجلے لے لکن جئتا یقین انتارات لوکو شای اندا سے کارتا لکھرا چی دیر باد دے امران نقصان پا کسی لگی او نکر آگه توئی چه بدی پکر دیگری کشتای با انده نقصانوؑ شه تختویت لیخو سپیونو شو خلق روغ رو بڑتے او زن تا خوب بانی آدمو جلیش کلا نو نکر آ دیر بھندے قال اوه حضر علم اقل آئمانووی لی لکا تا تا اینکا یقیناتا چه لنتا ستکیا چرطاقت نلری ماہی آدم آدم ارگتیاه دا صابق صبرا دا ٹنگے دو قال اوی موس ان سال ته کا کبا ته پوسوکو ان شئی ان د شیش پبارکی بادا پتدی پتدی دیمنال پیغمبر علی السلام وای الله دی په مصالح السلام رحم وکي تعدی وکړه کله ګوار کړه و کنه نو بیٹه راځیب لیدری اوریدل دا دناشنا کر نو شو کنه نو کور صبر کړي نو ور بلاته کې د الله سفر روانه حالات صاحبنی فاستمررتیا مکاوما سره اولی قد بلغت یقینا تورسیدی ملذن لی زماده جانبنا عذرا بانیتا عذرا تکلیفتا توس معذور شویخه تمای طرفنا فانت على قاف دروان شودا دواळा حتا درد پور رضا اتایا کله جلال دا دواळा اهل قريه یوکری صلب دا دوڑایو که دی دوارو احلاها دا وسیدون که دا غکلینا فعباو نو کلیوالاو انکارو که این یضیفو هما نمی المستیع ورکولو دا, دا کلیوالاو نا هما دی دوارو تا لرکا ایو خوزمان پا خدایانو رد کئیو اے دا شرک خبری شرک رد کئی اوه جیو دا اللہ عبای من دا سی خلقو لدوڑای ورکو حدیث کی رازی دا دیر دی دی رسی ڈیر رزی لانو حالا مکوار چالا دوڑای ورکی نو چی دیدن او گوختر وری کئی گنا ووجدا اومد دیدوالو فی آ پدغ خاریه کی جی دارن دیوالو یوریدو مایلو دیوال ایرادا کولا لا نا یوریدو مایلو راکوگو این یلقاللہ چی پریوزی فاقامہو حضر و السلام اگا دیوال لارا لاز پیراکو اپس نیخ شنو ایا معنا وین وراو نو بیا د سره شروع کو غاټي ورکو دا تی خړ دي بیا کارو شو بای قال و موسی عليه السلام لو شئ تا کتاو اختله تا تابغستی عليه پجوړول د دې دی دیوال اجرن عوض مزدوري مزدحیر ورته خبر اخلاص تا پخپلويلي قال و حضرت عليه السلام هاذا فراق دابلت لوجدايه بيني په میان سماو وبينيك اپ میان استاکي او دا کم کارونه میچوکړو په دې د پو کوم ساول اب وکا خامخاز خبرم تا بتاویلی ما په مقصد ا په تبیر دا کارونه لمطت تاتیا چې تا طاقت نلرو علیه داغه په کولو صبر اند ټینګې دوه برداشت نو ورته ویلو صبر تروام کلا اما سفیلتو اما په عربی کې د فارې تفصیلا او بیان راځي اما سفینتو لوبای کېشتایو کلا اما سفینتو هر جا کشتایوا نماتی تختای سلا یستلا فکانت فسودا کشتای لی مساکیلا غریبانانو لرا یعملونا چایبا پی کاروبار کول فی البحر پا دریاب کی فاردتون ماو غوختل ان اعیبا نقصانی کول دی نو کشتایمی تیو تختایمی او یستا سلاوی وکانا ورا او مخید غریبانانو تا ملک بادشاہ ملک بادشاہ توی تا زورتا ملک وائی ملک نا ملک تا لام زیر باوائی ملک فرشتی تا وائی ملک بادشاہ مشر یا خوزو چراکی انگولا بای کل صفیلتی لحرکشتا روغا روغا غصبا پا, پا کی او سو بگار ناید روالا ڈاکسن روالا سوزا کی, کی نا بگار پا نو ماورتا دا عیب جن نو بس عیب جن سرسکوی روغا روالای نو بس تمام رس پیقیزان لبس دولی او کریو دا حکمت نو لاخر کارو کو بل دا ظالمنا با بچکول که خواه خواه بیورتنا بچکول بکای وعمال غلامو هرچی آغازوانو فکان ابواهو لو مورا پلار داغو مؤمنائن ایمان راولون کی فخشینا او یریدو من ان یرحقاو ما چې اختبا کی دازوی دید مورا پلار لرا تو غیانن پسر کا شای و کفر او پر کوفر زیه چی غونډاو بدماشی ا کافری اله پلاړه بیا تنگای او ورته داکر بکوي نو مخ کی لارکم خوازباجه تخپل زیه وجدي خوا وجنا ما نا وامل غا فاردنا اوختل من ايوب دلهما چې بدل کی ور بدل کی ور دی مور پلار تا ربهما رب ددی دواړو خایرن بهتر بنو ده نه زکاتن په پا پاکوالی کې واقرباو ډېر میزدې رحما پر رحم دلای کې یوب پاکي د کوفر شرک نه ابل په مور خپل ترسیل نه نه ترسیل او ورکای به څوک الله عزوج نشه انا شدرم واما الجدارو ارکی اغا دیوالو فکان اولی غلامای نی لدو علکانو یتیمائی نی داس دو علکان جی یتیمانانو کتواج جلت غلامو اغا تا دی او دن تا غلامای نی دیتا نابالغاو بجیوی زلت یتیمین نیکلا قرینشتی زکا پیغمبر نیسلام وی دا یتامت احکام لبولوغ نروستو نیشتی حانو په فلا یتیم نابالغای في المدينة بخاريكي وكان تحته او لاندد دقا ديوانا كان زنخزانا لهما دي دوالو او دا قانون سري دا مسلمان بجو دا مال حفاظت بكاي وكان ابوهما او بلار دي دوارو صالحا المؤمن صالحا المؤمن ودا مؤمن دا مال دا بجو دا مال حفاظت بكاي فأراد ربكا اغوخ تلستارب أن يبلغا چه او رسی دادوالا اشد دهو دا ما زوانای ده دیدوالو تا و یستقریجا رو بازی دادوالا کنز دهو دا ما خزانا ده دیدوالو رحمتن ده وجه ده میره باناینا و دهی بانی میر رب بکا ده طرف ده ربستانا و او روی چه تواشی ده اختیار کردی نو ما ندی کردی خواه نطول اختیسی واقعی نچوڑ داده دا دا و ما فالتهو اما ندی کردی کارونو لرال ده مسکور لرال الكه مخ کی دی او هو ذمیر د مفرد دی رضا په معنی د مذکور وا ما فعلته معنی دی کړي دا تیرشي کاروللرا ان ابری په علم په خپل اختیار په خپل قدرت ته تمام تعالی علم ذالکا دا بیان تعویل ما تعبیر دا غده لم تست علیه چې تاسو ان لره په دبا په دی باندې صبر برداشت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ سَلَوُ رَمَا وَاقِعَةَ ذوالقرنین ذوالقرنین د الله ولي ول الله اونیک ساره پیغمبر نو له کو دری سفرې کړې دي یو ماغریب ته یا یو مشرقت ته یو شمال ته ا د الله د دین د دعوت لپاره خلق ته به دعوت ورکو خاون د دوه خو کرو پا مشرق و مغرب و پا شمال حکومت ور کرد پا ایگه وی همت ناکو نو ذکر ور تا زلقرمین وی ویسالونه گاغی تفوز که استانا عن زلقرنین فبارد زلقرنین که قل اوایا سا اطلو زرده چی زلولم علیکم پتاسو منو دا زلقرمین دا حالاتونا پنو نسیت خبری ادولی ده پنه و نصیت خبری دی این نامت کننا له یقین المنطاقت ورکڑه و غلر فی الارض فزمکا که و آتائیناه ورکڑیو منگا غطا ان کلی شئی ان دراغ هر اغشیدنا سبابان سباب سباب ستا وی چی تکار که اغای و وسیلی ستا در کارونو در کولو لدنیا سامان ته چی کم ضرورت اغای ورکڑه و تولنا فات باعار روان آغا صبا با پاغ پاللار حتا تربي پوری زابلغا کلا چی غاور رسیدو مغربا شانسی زایدا پریواتو دنوارتا نپریوزی خا تا ته وخکاری چی پریوزی واجداها وی منتدانوار تا غربو چی پریواتو فی عین الفچیناکه حبیاتن چی تورا دله سی سمندر کے پریواتو وا وجدها اند و وجد عندها وی منتلد دغانوار پریواتو زاسرا قاومن خلد قلنا اوی من یازل قرنائنو ایزل قرنائنو ایمان تو عزبا یا بتا سزاور کی دیتا و ایمان تتخیزا یا بتونیوی فیهم پدائی کی حسنا خو خو سروکا قالا اوی اغا اما من ظلما هرچی آخالک تی چیزیا تی کرده فسوفنو عزبو زرد هم با غدوب یا بوا پس ارببيپل رته په یو عبو عذاب بور کې غته عذابان لکه عذاب ن شنا بامامن آمله هر جا خلک د چمانې رالو امله او عمل کوې موافق نه شریتتو پهله هو غله جذااءخصنه بد نهښسته د پهتونیاو خیریت کې سهپورو له زر د چې وبو مندته من ارینا د کار زمن نهی سره اسانو ایمانې راړو ددي نسانې خبري ورتهګبغ به سمات با سببا بیاروان شو پا غلار پسی دای طرف تا داغی دا اولتا خبر دا دا اللہ دا دعوت کئی حتی تردی پویده بلگا کلچه غوره سی دا د شمسی زای دا خطو دا نور تا نور را خیجی نا و یو زی پتی بیاره کارشی تا تنو وجدا حی بوتاګه لرا تطلعو چراخته علاقم الفدا سے خلق لم نجعل جن نه جھوکڑی مغ لاهم دغه خلق لرا مین دونها ماخدر ورتا ستر ستر پردار سو نہ من اگر بس پته به لگے دو کذالکا او چته الترل لچ سنګ مغرب بیان کړو اخلق تا رد غرنګ کاریو که پمشرق کې دالادینی بیان کو. وقد حقنا يقينا راغير والي کړه لمن بما پاغي باندې لدای هي چې د سره کم دې خبره د هي سيته د خبرنا د تل حالات را خبرم دریم سفر شمال ته وي ثم اتبعا به روان شو سبب پاغلارو حتى ترتيب دا بلغ کله چوره سيته بايل صدائني پميان دا غداو غرلوکي غداو دیوالو کې صد دیوال ته ويخه دا غرل دیوال دیوالې دیومل کو د بلمل لو دو وجدا بينته بين دونهما ما كثير الدوارتا قوم الناس خلق لا يقادون تشذيلوا و غير يفقهون شي قول الف خبر ذو القرنين او ذو القرنين دا کي خبرو نه پوي دو لو کارتو الله وركدين رو دا به وركديو کرا هي دا کي خبرو ب پوي دو کو نا عالم الغيب دو ترجمان بواسطه خبرو شو قالو یا غی ایاز القرن اینا ایز القرن اینا اینا یعجوج و معجوج یقینا یعجوج و معجوج لاز وقت انا او دنوح علیہ السلام نوصو کیو خوا ومسی دولار وانی کون کی دی فیل آرد پز مکا کی منتی تنیو روانی نجالو آیا جو راجمکو من لگتالرا خرج انچاندا علا پا دی خبر انتا جعلا چیتا بجوڑای بائننا پامین زمن کی و بائنهم پامین دا یعجوج و معجوج کی صد البندو دیوالو چی پی منشی خوا ستا علاقی تا وزیر آگئے مشر آگئے خپن کارونا توس پارا کنا چی دام درخواسو کا منگ لدا کاروناو کا اکا چاندی تا ضرورتی نجمع کا فاغوی نا منچا دیسا کوئے ماسا را خزانه ڈکھا دا و صرف کار والا کسان پا کار دی اگر دیتا دیوی چی چاندا دیو شوی نرانو را گنڈ کئی قالال اویا زرقرنن ماہ گا مکننی طاقت را کرده ما تا فیه پاگی کی عربی رب زمان خیرون آگا غورده فاعینونی تاس زمان امدادو کئی بقوت پا افرادو اجعل چیز جوڑکم باینکم پا میانستاسو و باینہم پمینده یا جود او ما جوج که رد من دیوال آتونی را قیمات زبرال حدید توتید حسپلی بلا کون حتی تردی پوری اینا ساوا کلچی اگه برابر که باینا سادفانی پمینده اگه دو او سکود گرونو, گرونو که سادفان تصنیه ده سادف تا او سادف ده غره سرد سوی یاوی غالی تا گروه بلی غالی تا میانده خالیو لو دیوالې بیا سکی شروع پوری چې دواډو سکو سره برابر شو قال او یوغه اولفوخو بناي پوکاي اوري ور تا ور تا کو بناي پوکاي تیر اوس پنه تاوداشي اسراشي حتا تر پوری زاجعله قال چوګر دوغه دیوال نارل وره قال وي وي آتوني راکاي ماتا افرق عزتويكم والهمس عليه پدي سور دیوال پترن تابا راکاي ماتا تंबा تنازع الفعلين دللتا علمان دلخوه وي فجاكي ده آتوني أو ده افرير فجاكي قسرانكي فاغي والاوركا انه بس يو تنباش ورو الهل كا بخا شيخا باتواجه ده صلا واجته کنا ده سلابون نقصانو ناو باقه بندوبس که کنا فماس اگئی با طاقت نلری ایز هرو ہو چراو خیجی دیوال مینده ومستفاو او اگئی طاقت نلری لہو دے دیوال لرا نقباد سوری کولو قال او یا زلقرنن حازادا رحمتن رحمت تے من ربی دے طرف در ام زمانا علیکا دیوال پول جوڑول دادا اللہ رحمت تے خواه فیضا جا اواد ربی کل چرا چیا غلوز درب زمان چی قیامت تی له لہو او بگرده دی دیوال دی لرا دکا او حموار دزمکی سرا ټوټې ٹوٹی و کالواد ربی حقا او دیلوز درب زمان ری اختیار بسلا دا قیامت بیان شوا و ترکنا را پری بدو من با دو همزنی زدائینا دی یوم ازل پدغراز یا موجو چی چپی با ویوی وی فی باز ان پزنوکے گن بھئی ولو فی قف السور اپکموالیشی پشپیلائی کے فجمعناهم راون مندی لرا جمعن پراغنڈولو وعردنا جاننام را پیش پکو مندوزا یوم اذن پا دغرز عرضا پا پیش کولو سرا اللذین آغا خلق کانت آئلو یوم اذن للكافرین پا دغرز کافر لرا عرضان پا پیش کولو سرا کافر سوکتی اللذین خلق کانت اویلهم چې ويسترګي دای په خطا ایل په پړدی کې ال زماده کتاب لا ازماده دین نا وکالو دوی لا استفیعونا وسنلرو سمعا داوریدو د قرانه نو زم بلا مخلوق شته الله دایتون خلاف ار سالي برز بناطي په دې څارکه اوجرو کې اغب پله گئی اغه وتا زنه پويږي غم زنه پويږي غم اته ما واسپشته چې لپږې نو غار پهلو ولا ستونه او غ و نه لريکانو ود لا يستونه وسی نه لره سمبحده او ر دا, دا الله د کتاب خاې افې بل الذيله کفرو آ خیالګیا خله چې کااف دي تخیزو چې وي عبادي زما بندگان عثال سلام فرشت او ظایره ل آنو رنبیا من دونی سیوازمانا اولیاء مددگاران اننا تننا جہنم یقیلن منتیار کرئے دوزاق للکافرین کافران لرا لزولن مل مستیار قل او آیا حل ننبعکم آیا زخبر تاسو لرا بالاخصرین پا خلکو چه تاوالیان دی آمالا ده حیثیت داقیدی او دا کارنا بلاد کیوئے اللذین آ دلصایهم چه سایده کوشش نه دی په حیات دنیا کړه د پجواند دنیا کې بلاته او شرکیات کوي وہ بيحسبونا او حال دی چې دی ګمان کوي انه کې عقلا دی یوصلون تسل اخر کار یوصلون تسل اخر کار کوي شرکې بلاته قبرونه جوړی ټانټاکور کوي او قوالی کوي ا دې وې عزيز دی ازا چیزی اولاکا اللذین انا خلق دے کفرو بی آیات ربهم چین کارک رو دال لاد آیاتونونا ولقائی ان کارک رو دال لاد ملاقاتنا فحبطت زائدی اعمالهم اغنیک کاروند دائی فلا نقیبو من بنودرو لهم دیلرا یوم القیامتی پر ازد قیامت وزنن کرن دار اولیوے د عمل شتیدن زالکا دا جزاؤهم ذذ دایدا جانم دوزخ کولی بما کفرو و سبب دا کی دې انکار کو واتخذو دین ولی آیاتی زما یاتلا ورسلی زما پیغمبران حضور او کی کړی شی ای پور به قران پور به مسخره کولی پیغمبرانو پور ان الله بشارت ان الذين یقینن خلق عملو چی باذره او عمل الصالحات او کارونه کی موافق نسنته او شریعت كانت لهم دایرا جلنات الفردوسی جلناتونا دا فردوسی نو زلن مل مستیا شن باغونا بھئی خالدین بیا دیبا همیشه لا یبغونا نبل اٹی دی عنہا دا جلنات فردوسی حیولا بل پلت لل الگ پپوٹو یو اللہ پوئیگی ادھا اللہ معلومات سفن شرا گیرولے قل او آیا لوکان البحر فجرشی دا سمندر مدادن سی لیکلیمات ربی لپاردو Uh, علم د الله د معلومات د الله د صفات د الله د لفظ البحر حب خاخه دا درياب قبل ان تنفل کلمات ربي ما كده ختمه دو د صفات او د معلومات او د علم د الله نا ولو جئنا اگر كرالوب ممثله و شاندتي سمندر مدداسي سوره لقمان کې 27 کې دختسي آیات التوب دريابو نه یادې او تولي ولي یادې قل اويال علیکہ <متحدث> مسائل توحید رد شرک او شرک فی العلم قل اوایا انما انا یقینا زخیم بشر البنی ادم بس نک استاذو قلت کہ یواحہ کل شی لیماتا واحد صدا انما الہکم یقینا حدار د بندگا استاذو انما الہکم یقینا حاجت پر کون کے استاذو الہ حقدار د بندگا حاجت پر کون کے واحد یعود فمن کان یارجو سو کی عقیدہ ساتي لقاء ربي د ملاقات د خپل رب توحید و قیامت فلی او قیامت فل عمل اذکی عملا کار صالحا موافق لسناتو لا خبره وي ابل ولا یشرک اولاد حصار کای بعبادت ربه اغه بندګی جو دو, دو چې رب لکای نه پاري کی د نه حصار کای اچھالرا نه پریا نه عقیدال لاده چه کم عبادت کینو دا اللہ کئی نو شرک تیگو رہنے کئی خواه فردی دے پوش وئی سوره کہب دا اللہ پا فضل حسان بان اخلال شو سوره مریم سوره کهب پسی انلیس نمبر آیا سورت تی ترتیب کی آو چوالیس نمبر سورت تی سلوی اختم س... آ... سلوی اختم نمبر سورت تی رسد دا سوره نا جیسا نا حالی کلی بایی ساو دباوی آگا وقتی سور مریم نمبر سورت تے ده سور کاف او چوالیس نمبر سورت تے رست ده سور فاتر نا خوا چوالیس نمبر سورت تے رست ده سور فاتر نا این دیکھتے اچھا شا بسی دا ما کسر ربت سنوی دماکه صورت کې رد شرک شو چې والا اوشریک بے با دی تی احدا لو دي صورت کې بیانای چې زمانه کانو بنديګانو د شرک نه مدا معنا کړي دا معنا نه او دا لا برابر څوک نشته صورت کې الله سب بیانای دعوی صدا الله بیانای عاجزو عاجزی داخپل و نیکانو بنديګانو ټول ماته عاجزي کړی دا خلاصا دریو حصو کې تقسيم دي لمباي نه زكرياله السلام واقعات ذکر کوي بچيو د چالغواړې الله بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد دنون الله چې عام او خاص یې رب علی کول کړي شروع کو په سورې مریم کې کاف ها یا عین صاد الله خو پویږي په مو رات خپل د دې حرفونو نا ذکر رحمت ربکا دا خو یادول د رحمت ترスタ دي اگر رحمت درスタ پچای کړو عبدو خپل بني ادم اگر بني ادم رسوکو زکریا زکریا علی السلام الک رحمت الله علی بچی پسې دغه ورک ادا رحمتی پی کلکلو اذنا دا کلچی آوازو که زکریہ علیہ السلام چاہتا ربهو پل ربتا لداءن آواز خفییا پپٹا فرو رو خا محکنوی ولا تجار بسولاتی کا ولا تخافت بها وقت غبائی نزالی کا سبیلا فرو رو انبیاء دا اللہ نسوال کئی اپل آجزی بذکر کے خالو زکریہ علیہ السلام ربی زماربا انی یقنن زجیب و حلال عزمو سوس شیوی او کمزوری شیوی دی زمان دان چا ادوکی منی زمانا وشتالر رأسو سر دی سرزمان شایباد بوداوالینا ولم اکن زنیما به دعائی کا فبلن زمان تالرا ربی شقیه ای رب زمان بدبختا فانا چی ما کلس غوختی دی لطاز بی مرادن این پر خوده ما سوالی قبول کرده دی داسی و تنخ پل وإلی یقنلزو خفت الموالی یریګم د خپل وارسونه به وراءی زمانہ رستو وکاله تیراتی عاقر او حال لا چی دغه ما شه خد شاندال ټولایجه بیان کاله که دنیا د پاره د ما وارستی مال بو اخلی لا بیاو مال څنګه رسو د پری دی دین پری دی فاحبلی دا وسیله وکه د خپل قبضور والے دخله لوي ذکر کا بس بختہ چه زمان اے رب زمان زمان چستانسا غوختی دی زپاگی تا بدبخت کرنیم را کری دی دالا ودی دا پوشی تا زبا بدبخت کرنیم فحب لی را کماتا ملدن کا دقفل طرفنا ولی انوارس یاری سنی چی آقا میرا سما واخلی دا انبیاو میرا سو ویرسو امیراس و آخری من آل یاقوب دا آل دا یاقوب علیہ السلام واجعلو گرزای دی بچی لرا ربی ازما ربا ردوی یاقوخ کرن شوی تیقوخ تیخا انبیاء دا زن لپیسیو تاکین پریدی خوا رستو علم پریدی دا غسی سوال بکای دا دلیل نقلی شو ازی نچی پر زیارتو نو گرزی زکریہ علیہ السلام دا یاقوب علیہ السلام زیارت لتلو اے صوفی علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام زیارت کته لولته غوخته الله مال راگی نن دا ناجوړ وزي زانګوې په ټوله وږ سر خون کړي نسول ډکړي و ابو لیثه چې لړ شنو دا زانګوټ څه دی ویني روچویرو دین الګراخلاص وک کنه او سنت په دا پاله خدای جوړه ته پکی کنه جیب کې در لسکه شي کج شي او چې تا زانګو ولیدله شورو بشرو پدیوکا چې بیا دیو تقریر لرا ورډا او تنوايه کانا تنوايه شوند په کې زیار کړل را ګډا نو شې زو یا حکي يا زكريا السلام ان له بشرو کا يا كل من سير در کو اتا تا بغلام ال پالق سرا اسمه چلمداو يحيى يحيى دل الله ولدوب کي خود لمنجعل لہو منگنگ گرزہول دی نم لرا مل قبل محکر احیانا سمیعہ نمکی خودلی شوئے او دا نم ما چلے محکر خقا قال اوی زکریہ علیہ السلام رب زماربا انہا یکونو سنگبوی لیمان را غلام البچے اے بودا سرید بودا اخذے بچے پینا کیجی وکالت امرأتی آقر او حال نایچی دا زمار خذ شنڈا او وقد قابلت خ... يقينا سرى دلم من الكبريده بوډاوالينا ايتيان 150 روالي تا 150 لمار څخه ختم دي قالوا يلا كذلك تبوم دغسي ځ الله پس شوم الله وي چې دسو نه پیدا کوه بده بوډا دې بوډا نه پیدا کوه قال ربك ويل لذاراب ودا على عين فما اساني وقد خلقتك دليل صدق يقينن تما بيرا كره بالقبل يحيانا ماخ ولم تكن شيئا تدوي موجود تدوي لو تخين قال رب اجعل لي او زكريا عليه السلام يا له ايه لنا قال ايتك الله تكلم والناسا چې تبه خبرې نه نک... کاند خلکو سره فلاث لیالین درې روزي سویا برابر قالو یوغو الله ورته آيات کان خستا الله تكلم الناس دا چې تبه خبرې نه شي کول خلکو سره فلاث لیالین درې شپي جبار جوار سپدي برابر دي دا نه چې په جوار سپدي چل شي وي او خبرې وپیله شي کول فخر جاء لا قومه راود بالقوم ذا من المحراب ذا عباده خانينا فوحى اشاره اليهم دخل القوم ذا رسو الصلبيحو ذا جتازوا پاکي بیانو اذا الله بكره صباحي بي جاي دعوت کار پری دیخه په اشاره يا يحيى اومن اي يحيى خذ قلی و کتاب بی قوت الکلاک که بچه ورکو و آتیناو الحکم ورکر اومنگ تا پویا ورکر اومنگ تا پیغمبری صبیع پلاس حال کچی نابالگو و حنانا میرابانو ملدلنا زمنگ طرفنا و او پاکو وکان تقیعا او دی زن ساتونکه تمامو نارواونا و, و برنخ کونکه بیوالده مورپلار سرا ولم یکن نو جببارن زور کونکه عصویعا نافرمانی کونکه و سلام علیه سلامتیال پیحیا علی سلام یوم اولیدا فاغرس چی پیداشو و یوم یموتو پک مرس چی مریگی الکام بیا مریگی و یوم یموتو چی پک مرس مریگی اپا کبرا چی پورتکولشی جوانده نده جوانده اونا لنه دا برزخی جوانده اذا اوست پا سم جوانشی گولان پا دید کن خطیقا لیکن منسر او قرآن دلائل او دا او دب تی دک لنه جوانده نو پا کبرا که اگه جو دا دا برزخو او دا جو دا جوانده دا خیرت یاو دنیا که سم جوانده روح او جسد دوارا ایو پا خیرت که ا د کوږي نخی په کوی په کمه چې پرتکې شيډون وکو یاد کا ف کتابی په کتاب کې ممه حالت ته مم هینطبت کلهج ډړي ته شوه می اه د کور واللاونه مکان شرپیا غضای ته چې د هغې طرف نهور رااخته فته خت کونی ودي مندونې هم اخوا د دیپل خاندان نه حیجااب فارسانای لایحه راولی غمندی تاروح انا روح زمان جبرائیل علیہ السلام دو دم جروح فتمثلا لشکلی جوړ کو لہا دیتا بشرن د بنی آدم سوی یا برابر قالت او یقی ان یقنلزو اعوذ بنای غالم بالرحمن فرحمان ذات سرا ملک استانا غذر توصیلکم دی دے प्रदेशرے تسکای این کل تا تقییا که چریت زن ساتون که دا بداخلہ قائنا کالا او یا انما انا رسول رب دکی زخورا لگلی شی فرشتا دا ربستایم صلی را خدای ما تا ویلی چې چه او آیا ورطا لی احبا لکی دا دید او بخم زو لکی تاتا غلام بچی ما تخفل رب دا ویلی چې ته زما دا خبر آغا تاو کا خدای وی چه زبخم لکی مریم تا غلامن بچے ولی خبره پويږي دا نه چيزه د لپا کې درکو الله زر عليه ګلې مريم ته وایي چې خدای چې ته تعال درکو زكيه پاک قالت او يغي ان يقولو سرنګي بوي را مالرا غلامن الک ولم يم سستي ان درال سيدله متا بشر البني ادم پنیکا ولم اكو بغيا و نم زناخارا بچے کو بدو خبرو پیدا کیه بنی کا ک اياب بد سيدي ک پرویزیان وای ووی دی کای کړه وکنه نل دې الفاظ سره وسکه لا دا ور پچی سوې قالو الا کذالک د کسبه نمدی دی کا کړه او ندی سي نا ربقي ولي دستاب وعلييا داخما سا د له جالهه ګرزون ب دله آتن نه خال الناس ييتو خلکوله ورححمة رحمة من کا مننا ظما طرفنا و كان امراً د دا کار مقييا شوي صل شوي فته فسپورته کومريم اغي ح للا فته ډ ت شو به پاغ سره مقال ځای تاقيا راو ت مریم لرا اگر درد بچید پیدائش مخاصت وئی ڈیلیوری کیس درد ولادت علاج این نخلتی اگر تنید کجوری تعال وئی قاری سی دی بغیر دزین د خبرې ډیکې ځخدو دا بچو د ذیق من مالک د ذی زبس کوږم د ذی سکو ذب کو نو سنانه کله بچې پیداکېږي یا ته ولته تا کېو لګې یا سترې تولګې یا بالغ یا بنی آدم خاجی خالت اویغی یاویل لعیالی تنی حی افسوس دیمال را مدتو چی زمراوی خب لحاظا مخیر دی تکلیف نا وکنتو نسین یه را منسی یای رکلی یو تکلیف تی ابل خاون مینش تی نف شرمونو با شرمی یو دا خبر دا فلا داها آوازو که دیتا من تحتها لانده دینا الله تحزنی مغم جن کیگا مقفہ کیگا قد جعل ربو کی یقینا گرزو لیستا ربو تحت که لاندستانا سریعا لخته چینا لو با انتظام دیو با پکار دی وحوزی شناوا وحوزی شناوا ایلائی که زن بجز تا بی د نخلتی تند وچی تو ساقت را غرزی بدا کجورا علائی که استاد پاسا اورو تبن کجوری جنیی او انتظام او خورات انتظام فکولی خورا وشربیس کوب وقری یقوسترگی آئین آخ پلسترگی پا بچی اولاد دمور پلار دسترگو یقوال دیخوا فا اما ترائینا غمد بی خبریو فا اما ترائینا که تاولی دو مین البشری دو بلیانونا احدان کاسو خبر دعوی نو جید خود خواهون یی نو پیا پکی کمزه اعتراض راگه را را را. خوبی سالمی ایسی کشور کردیخوا او ایلو علاماته بو لو علاماته بو لږی دا کوم ورتنداستو له دې وډار راټیان په یدل چورته د سیپ ته فلاي د ته صلاة وریا خپل تفسیر یې کوله ریخه دا به تفسیر وي ډیرا خدن فقولی فسوای ورته انی نزرته یقینا ما خمنه لده لرحمانی رحمان ذات لرا سومن چپواله ولك روجہ کې سره خوراک ښکاک نه کوي انو چې خبرینه کوي نو دا, دا, دا, دا روجا دکل دا لا غیر روجا و فل الاکل الیوم اگر روجی تفسیر قران پخپل کوي خبرینه کومن السیه بنی آدم سرا فات فصدراو به هغه خپل بچی قومه خپل کورتا خاندانتا تحمله پغه کې راغسته و غیلرا قالو او یغه یا مریم او مریمې لکد جئتي یقینا تا خو شیراو تا خرالا شه ان شه بچه فریعا دزان لده جو کرده ولی اغیی نو مالو چه دا خود دزویه ده نبیا ولی دا خبره کوله دا مفسیرین دیده یا اخت هارون ای خورد هارون یا نیک ساله هارون آیا ده ده پلار ده طرف نه جه کم بینو رور ده خواه ده پلار ده طرف نه ماکان ابو کی نو پلارستا امر اصاو ان سر بد و ماکانت امو کی بغییا انوام حرستا زناکارا نا تازو اکڑاوی ای با دی داغو لگاو نو که خاون دیوی دا خبری وایی و تاولی کولی فا اشارتو نو مریم اشارہ اکڑا الائی طرف تا عیسی علی سلام تا قالو یا گئی کائفا نو کلیمو سرنگ منگ با خبری کو مناغچا سرا کانچ دیف المهدی پخېګاو پسنګو کې سبييا ماشو مون عيسى السلام بخبله شوړو يحيى عليه دا عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام يحيى عليه السلام خبره وختمه دا او د مريم د عيسى عليه السلام حالت دي قال اوې عيسى عليه السلام اني عبد الله يقينا خدای الله بنده اټانيل کتابه راکې کتاب انجيل او جعلن